60. Szabó néni fáradtan tért haza kör útjáról. Szabó bácsi már türelmetlenül várta. Az asszony nem hagyta azonban szóhoz jutni. Ha hazaérkezett, mindig az övé volt az első szó. – Nem tudod, papa, itthon van Péteri? – Nem tudom, újságot hoztál? – Hoztam, hoztam, de hiába nézed, nem nyertünk most sem. Nem csak lottó nyereményeket közül az újság. Kaptam egy kis sertéshúst, combot, most hozták. Szabó bácsi már az újságot böngészte, s Szabó néni szavaira csak hümmögéssel válaszolt. Szabó néni rámordult. Figyelsz, papa! Igen, megvetted a húst, nem romlik meg szombatig? Szombaton már nehéz hozzájutni, majd megkérem Péterit, hogy tegye a jégre, havajege. Akinek jégszekrénye van, gondolom, van jege is. Nem olyan biztos. Szabó bácsi bólogatott. Írják az újságban is, kevés a jég. Nem is lenne igazi pestinyár, ha nem lenne probléma a jég. A sör, a szifonpatron. Akkor a legjobb lesz, ha megcsinálom ma a húst. Ne add fel olyan könnyen, mama. Átmegyek Péterihez és megkérdezem. Két perc múlva már a szomszéd lakás ajtaján csöngetett szabóné, s az ajtót nyitó Péteritől szerényen megkérdezte, hogyan áll a szomszéd dolgában. Van, van! – nyugtatta meg Péteri. – Tessék csak betenni, amit akar. – Köszönöm, Péteri úr! – Szót sem érdemel. Szabad érdeklődnöm, mi lesz belőle? – Lehet, hogy lesütöm, de lehet, hogy pörköltet csinálok. – Icuka is itthon lesz vasárnap? – Holnap érkeznek. Péteri szimpadi a sóhajra fakadt. – Csak már én is ott tartanék. Egyelőre azt sem tudom, hogy tudok elutazni. – Mikor utazik Péteri úr? – Hétfőn, még összesem csomagoltam. Szabó néni felajánlotta a segítségét, de köszönetet hebegve elutasította Péteri. Nem, nem, köszönöm. Inkább azt tessék megmondani, hogy téli kabátra szükség lehet-e. Nyáron Péteri úr. Egy ismerősöm mesélte, hogy Zakopánéban nyáron is van hó. Szabó néni elcsodálkozott. Zakopánéban? Hát nem a tátrába megy? De igen, csak nem a cseszlovák tátrába, hanem a lengyelbe. Úgy látszik, rosszul emlékszem. Nem, nem, eredetileg Cseszlovákiába készültem, de egy kartárs rábeszélt, hogy menjünk együtt Zakopánéba. Ez lesz az első külföldi utam, magyarázta büszkén Péteri. Nem tetszik tudni, mit lehet ott cserélni? Fogalmam sincs. Tetszik látni, senki sem tudja. Tessék mondani, Szabó bácsi otthon van. Igen, átküldjem? Nem, nem, ha nem zavarok, akkor inkább én mennék át hozzá. Csak tessék jönni. Szabó néni átsétált Péterivel a lakásukba. Az ajtóban Péterit akarta előbb betessékelni, de a fűszeres szabadkozott. Ugyan szomszédasszony, hölgye ki az elsőbség. Jó napot kívánok! köszönt hangosan. Szabó bácsi már jött is elébük. Jó napot, Péteri úr! Képzelt papa, hétfőn utazik a szomszéd Zakopánéba. Cseréltem egy kartárssal, tátrát adtam tátráért. Szabó bácsi kínálta. Jön le, Péteri úr, gyönyörű ájakat fog látni. Talán tetszett már arra járni? Én nem, de a háború alatt volt egy odavalósi lengyel menekült barátom, és az sokat mesélt Zakopánéról. Vajon mi lehet most vele? Péteri szeme felcsillant és készségesen najákozott. Majd én megkeresem. Megvan a címe? Megvan, de nem hiszem, hogy még mindig ott lakik. Rég volt. Próba szerencse. Majd előkeresem a címét. Valahová följegyeztem. Hová is? Szabó néni közbeszólt, mint mindig, ha úgy érezte, hogy a diskurzus kezd túlságosan elhúzódni. Ráérsz azzal, papa? Péteri úr szeretne valamit megbeszélni veled? Tessék csak, miről van szó? Péteri úr vonakodott előhozakodni a mondani valóval. Hogy is mondjam, a múltkorjában elvállaltam egy megbízást, és elfelejtettem, hogy elutazom. A grondrendbehozataláról lenne szó. Szabó bácsi, mint lakóhelyettes elnök, azaz helyettes bizottság elnök, Szabó bácsi nevetve kiigazította lakóbizottsági elnök helyettes. Igen, igen, az. Szóval Szabó bácsi megbízott a szervezésével. Én tudom, hogy ez társadalmi munka, de ugye nem lesz baj belőle, ha egy kisi későbbre halasztjuk. Utazzon csak el nyugodtan, Péteri úr. Majd mi megcsináljuk. De éppen erről van szó. Nagyon szeretném, ha én csinálhatnám, ha én szervezhetném meg a munkát, Nekem ezt kérem, hogy úgy mondjam, is kérdés. A lépcsőházban engem valaki az ügyes Péterinek titulált. És ez sértés, Péteri úr? De gúnyosan mondta, kérem gúnyosan. Akkor várunk vele. Köszönöm, majd én megmutatom nekik, hogy mire képes az ügyes Péteri. Folytatni akarta még, de megcsörrent a telefon és megakadt a beszélgetés. Szabó néni felvette a kagylót. A hallózásra egy női hang válaszolt. Szabó lakás? Igen. Szabó Ilonát keresem. Hazajött már? Nem kérem, csak holnap érkezik. Mit mondjak neki, ki kereste? Köszönöm, holnap újra felhívom. Háló, háló, szólongatta Szabó néni kitartóan, de a hívó nem válaszolt. Letette a kagylót. Valami nő volt, icut kereste, de a nevét nem mondta meg, miért titokzatoskodott. Majd megmondja Icunak, ha őt kereste. Péteri felállt és búcsúzni készült. Én akkor mennék is, azaz megkérhetném még magukat valamire? Tessék, készségeskedett Szabó néni. Ez a Tibor igazán rendes fiú, nem panaszkodhatom rá, de ugyebár, mint nagybátya felelősséggel tartozom érte a szüleinek. Nem szeretném, ha a távol létemben valami történne vele. Szóval, ha Szabó bácsiék szemmel tartanák őt is, meg a lakást is. Nagyon szívesen. És néha Szabó bácsi, lenne szíves néha benézni hozzá? Nem szeretném, ha rossz társaságba keverednék, vagy távol létemben valakit beengedne a lakásba. Szabó bácsi kezet nyújtott Péterinek. Rendben van szomszéd, majd szemmel tartjuk. Előre is köszönöm, a viszontlátásra, kezi csókolom. Szabó néni gyöngéden nézett utána. Szép tőle, hogy ennyire törődik ebbel a fiúval. Szép, pedig a rokona. Mi az, hogy pedig? Mert néha az idegenek jobbak az emberekhez, mint a rokonok. Megint csöngettek, de most az ajtón. Nézd meg, ki az! Az ajtóban Péter állt. Félszeg szégyenlős mosolyjal. Elnézést, de még csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy a kedves fiúk, a bandi nem volt véletlenül Lengyelországban? Nem. Kár, szerettem volna valakitől tanácsot kérni, hogy mit érdemes kivinni. Ugyebár az ember, ha már kimegy, szeretne valamit hozni, cserélni. Rita és Halász Feri teljes egyetértésben üldögéltek Rita szobájában. Rita lelkesen mesélt Ferinek. Képzeld, a lábamat lejártam, míg sikerült megszereznem ezt. Mit? Hát nem látod? Látom, csak azt nem tudom, hogy mi az és mire való. Mi a nyagháló? Csak nem halocskákat akarsz vele fogni. Majdnem eltaláltad. Vagy a szúnyogok ellen kell valahová? – Víz, víz, víz! – Akkor legjobb, ha most mindjárt elárulod, mert később esetleg már nem lesz rá időd. – Homályosan beszélsz akár egy jósnő. Mi az, hogy később nem lesz rá időm? El akarsz menni? Halász igyekezett fölényesen viselkedni, s mindenképpen elhárítani a készülő vihart. – Kitaláltam! Ez a műanyagháló alsó szoknya nadrág. Drót nem kell hozzá. Rita komolyan kérdezte. Szóval el akarsz menni? Hozzak drótot? Vékony műanyag cső kell. Halász okos bólogatott. Náha, értem. Ne tetesd magad, elmégy? Igen. Miért nem mondtad eddig? Minek? Olyan okos vagy, úgyis kitalálod. Az építkezésen megbeszéltük, hogy rendezünk egy kis kamurit. – Ma este. – És miért nem mondtad előre? Múlt vasárnap is becsaptál. – Rétukám, ne akarj belőlem papucsot faragni. Egyébként holnap úgy is együtt leszünk. – Bájus, Arád hazajött már? – Feri szemrebben nélkül hazudott. – Még nem. – Nem, pedig a múltkor azt mondtad, hogy szombaton érkezik. – Akkor rosszul tudtam. – Rita szeme fenyegetően villogott. Vigyázz, Feri, vigyáz! Hülyének nézelte engem! Feri ugyan letagadta, de Icu már hazaérkezett. Túlesett már a viszontlátás családi örömein, amiből Bandi is kivette a részét, aki éppen ellátogatott a szüleihez. Miután kiőrvendezték magukat, Icu elfogódottan fordult Bandihoz. Bandikám, igazán tudsz valami állást? Igazán. Mikor akarsz kezdeni? Előbb azt mondd meg, hogy mikor és hol lehet. Az egyesült gyógyszergyárban, illetve annak egy részlegében azonnal kezdhetsz. Szabó bácsi elismerően bólintott. Az jó hely. Szabó néni többre volt kíváncsi és megkérdezte. És mit kell ott csinálni? Honnan tudjam én azt előre, mama? Munkásnak veszik fel. És hol van ez a gyár részleg fiam? Kőbányán. Kicsit messze az igaz, de pillanatnyilag nincs más. Persze, ha várszicu. Na Ahhoz nincs kedvem. Elég időbe telik, amíg kiváltom a munkakönyvemet, amíg felvesznek. Meg orvosi vizsgálatra is el kell mennem. Azt nem mondták, hogy mennyit lehet keresni? Állítólag ezer forint körül. Szabó bácsi hozzátette. Nem lehet azt előre tudni, kislányom. Sok mindentől függ, munkától, beosztástól. Mindegy, hétfőn elmegyek a munkakönyvért. Feri mit szól hozzá? Tetszik majd neki? Nem tudom. Este majd megbeszélem vele. Szabó néni megütközött a válaszon. De hiszem már este van. Úgy beszéltük meg, hogy nyolc felé értem jön, és elmegyünk egy kicsit sétálni. Szabó néni felemelte az ujját. De nem sokáig. Szabó bácsi mosolyogva jegyezte meg. Itt is van parancsnok, lányom, nem csak a táborban. Szabú néni megtoldotta. De még takarodó is. Itt szupanaszkodva fordult Bandihoz. Látod milyenek, Bandi? Tisztára úgy bánnak velem, mint egy gyerekkel. Talán észesen vették, hogy leérecségiztem, hogy menyasszony vagyok. – Jót akarnak neked, kis húgom! – Icub tovább panaszkodott. – De miért nem bíznak meg bennem? Minek ennyire gyámkodni? Vagy most akarjátok bepótolni az elmulasztott két hetet? – Nagyon önálló lettél a táborban – mondta megróvó hangsúlya a szabónéni. – Anyukám, ennek a táborhoz semmi köze, ideges vagyok. Bandi felszedelőzködött. Én meg hazaballagok, holnap este így, nyolc óra felé, eljövök Petiért, jó? Jól van, fiam, Küld fel az udvarról, eleget hancúrozott már, megvacsoráztatom és lefektetem. Meg lesz, csókolom és szervusztok! Az általános bucsúszkodás után alig, hogy Bandi kilépett az ajtón, Szabó néni megszólalt, mint akinek akkor jutott az eszébe valami. Jaj, majdnem kiment az eszemből! Tegnap egy nő keresett telefonon. Ki volt az? kérdezte Icu megütközve. Nem mondta meg, idegen volt a hangja, azt ígérte, hogy ma újra felhív. Az ajtóban valaki dörömbölni kezdett, majd vadul nyomni kezdte a csengőt. Icu szaladt ajtót nyitni, s közben kiabált. Hagyd abba, Peti, megsiketülünk! Peti lihegve állított be. A nem szól ilyen jól. Szabó néni is enyhedorgálással fogadta az unokáját. – Ne dörömbölj ilyen nagyon, otthon is így szoktad? – Igen, mert otthon nem érem el a csengőt. – Nem vagy éhes? – Minek kérdezed, mama? Ha azt mondja, hogy nem éhes, akkor is megvacsoráztatod, jegyezte meg Szabó. – De én éhes vagyok. – Jól van, kicsikém, ez a beszéd. Gyerünk mosdani. Ismét csöngettek, ha nem is olyan erélyesen, mint az előbb. Itzú kinyitotta az ajtót, és beengedte halászferit, aki egy kisé félszegen szegen be. Jó estét, Szabó bácsi! Jó estét, fiam! Őj leferikém, mindjárt indulunk, csak felveszem a cipőmet. Hová mentek, fiam? Kimegyünk a szigetre, egy kicsit sétálunk, azután beülünk valahová. Igaz, hogy minden zsúfolva van, de az ember ne adja fel a reményt. Legfeljebb, ha nem kapunk helyet, leülünk egy padra, és kintről hallgatjuk a zenét. Szabó néni. Peti két mosdatja, mert nálunk hagyták holnapig. Peti már jött is ki a fürdőszobából, tisztára csutakolva, még nedves hajjal és harsányan köszönt. Szervusz, Feri! Szervusz, Peti! csókolom mama! Peti felnőttesen kérdezte. Jól van, Feri? Köszönöm jól. Az a fontos, és te? Én is jó volt az udvaron? kapcsolódott be a beszélgetésbe Szabó bácsi. Igen, csak ne lett volna egy néni, aki mindig ránk kordított. Szabóni felfigyelt. Ki volt az, Petikém? Valami pápa, azt mondták a gyerekek. Pápai Teréz, az előző lakóbizottsági elnök. Igen, ezt mondták a srácok, egész délután velünk szórakozott. Rendesen beszélj, Peti. Ő se beszélt velünk rendesen. Neki nincs gyereke, nem szereti őket. Szabó bácsi dörmögve jegyezte meg. Van helyette kutyája, macskája. Icu jelent meg az ajtóban. Készen is vagyok. Szabó bácsi meg is morogta. Ahhoz képest, hogy csak cipőt váltottál, elég soká tartott. Itzúék elindultak a pesti nyári estében. Beszélgetésük nem volt éppen konfliktusoktól mentes. Icu ritkán hagyta megjegyzés nélkül Feri késéseit, megbízhatatlanságát, ami az utóbbi időben egyre sűrűbb bejelentkeztek. Feri egyre zavartabban védekezett. Már a szigeten jártak, távolról hallani lehetett a zenét, s a fiú szerette volna lezárni a vitát, ami számára egyre kínosabb lett. Duzzogni próbált, háthazzal leveszi a lábáról licut. Késtem, késtem, miért csodálkozol, Te még nem késtél el soha? De! A fiúk annyira marasztaltak, nem akartam, hogy azt mondják rólam, papucs alatt tartasz. És kinek a véleménye fontosabb? Az övék vagy az enyém? Persze, hogy a tiéd. Egy kis szünet támadt, és ezt Feri arra használta fel, hogy témát váltson. Ti mit szoktatok csinálni a táborban, ha szabad időtök akadt? Ha jó idő volt, lejártunk a strandra. És táncolni nem voltatok? Ah, vigyáztak ránk nagyon. Feri megállt és hallgatózott. Mit szólsz ehhez a zenéhez? Jó zene. Tudod, mi námulok? Min." Azon, hogy mennyi idős ember hallgatja itt a zenét. Úgy látszik, megkedvelték a modern muzsikát. Mert itt ingyen van. Oda bent a kaszinóban, meg csupa fiatal ül. Egyik nap találkoztam egy régi barátommal. 56-ban diszidált. Kérdeztem, miért jött vissza? Azt mondta, hogy ha Pesten valaki rendesen dolgozik, az akárhová elmehet szórakozni. Párizsban már nem. Ott nem a vendéglők első, második és harmadik osztályúak, hanem az emberek? Icu váratlan kérdéssel fordult Halász Ferihez. Nem lett baj, hogy a múlt vasárnap lejöttél? Feri fölényesen válaszolt. érte, hogy így meg úgy, végül dühös lettem, és megmondtam, vegyék tudomásul, hogy én nem a vállalattal jegyeztem el magam, hanem veled, és ha annyira fontos az a külföldi vendég, akkor kíséri el a vezér vagy a titkárnője. Ha nem tetszik, tehetnek egy... icu leintette. Ferikém, hogy beszélsz? Annyira azért ne lovalt bele magad. Holnapra nem érkezik külföldről senki? Nem mindegy. Szóval eljössz? Persze, de gondolom csak este felé. Mert ne haragudj, de a barátaimmal már megbeszéltem. Most mit nézel így rám? Ha akarod, lemondom. Rendben van, lemondom. Utóvégre miattuk, nem fogok veled összeveszni. Szabó néni átment Péterihez a húsért. A szomszéd már is hozta a csomagot. Tessék, itt a husika. Remélem, nem romlott meg, mintha egy kis színe lenne. Nem éppen piros posgás, de minden hús ilyen, ha áll egy kicsit. Szabóné megszagolta és elhúzta az órát. De mintha szaga lenne? Minden húsnak van szaga, kedves Szabónéni, ha áll. Az angolok direkt szeretik, ha mara húsnak egy kis szaga van. Mit gondol? Megcsináljam vagy kidobjam? Péteri hebegni kezdett zavarában. Nézetem szerint, ahogy megítélem, Szabónéninek mi a véleménye? Nem is tudom, sajnálom kidobni. Isten, mencs! Minden esetre jó foghagymáson kell elkészíteni. Ez az? foghagymáson. És ha kész, akkor tessék eldönteni, hogy mi legyen vele. Akkor még mindig ki lehet dobni. Szabó néni idegesen tért vissza a konyhájába. Szabó bácsi és icu csak nézték kapkodó mozdulatait. Nem szóltak azonban egy szót sem, inkább egymás között beszélgettek. Kislányom, Feri mit szólt ahhoz, hogy a gyógyszergyárba mész dolgozni? kérdezte Szabó bácsi. Nem örült neki, de azért rendes volt, megértő. Csak bennetek nincs megértés, bosszankodott Szabó néni. Nem jut eszetek be, hogy segítsetek, csak lábatlankodtok. Nem lehet így nyugodtan főzni. Érdekes vagy, anyu, hallgassatok csak, hallgassatok egy kicsit. Az udvarról felhangzott a gyerek zsivaj, és a lárma sűrűjéből is kihallatszott petike hangja. – Nem én, a nevem, káposztam a fejem, guzti a fogó! Felcsattant egy mérges női hang. – Ne lármázz, te kölyök! – már ki az ablakon, papa! Mit csinálnak a gyerekek? A mérges női hang tovább csattogott. – Menjetek ki az utcára, ordibáljatok! Te meg azt hiszed, mert a nagyapád a valaki, azért már mindent csinálhatsz? Ha sokat ugráltok, leöntelek benneteket valamivel. Szabó bácsi is kikiabált az ablakon. Nem ajánlanám lakótársnő. De majd én megmutatom magának, hogy rend lesz. Előbb tanuljon meg tisztességesen beszélni. Szabó néni is beszállt a vitába. Valaki ám a kegyed nagynénikéje. Maguk miatt nem tudnak pihenni a dolgozók? – Kiről beszél? – kérdezte éles hangon Szabóni. Talán saját magáról? – Én mások érdekeit is szem előtt tartottam, nem úgy, mint egyesek. Ha kell, elmegyek a kikhez, vagy a tanácshoz. Icu erélyes közben lépése számta el magát. – Adjátok abba, Feri mindjárt itt lehet. Ti meg csak az ablakban arénáztok, csukjátok be. Igazad van, lányom? állapította meg Szabó bácsi, és becsukta az ablakot. Nem fér az a nő a bőrébe. Mi lesz a -e mama? Már éhes vagy? Nemrég reggel isztél. Csak éppen kérdeztem, mert látom, hogy töménytelen fokagymát készítettél elő. Kíváncsi voltam, minek? Valaminek. Jobb lenne, ha lemennél Petiért, és sétálnátok egyet. Legalább annak a madári is nyugta lesz. Sipírc, ki a konyhából! Ha megjön a feri, menjetek ki a strandra, estig ne is lássalak benneteket. A család elvonult és Szabó néni teljesen a főzésnek szentelte magát. Mint ha azonban valami nem lett volna rendben. Sűrűn felemelte a lábasnak a fedelét, amiben a hús sült és beleszagolgatott. A foghagymaszagon kívül mást nem érzett. Ettől megnyugodott. Megcsörrent a telefon, és ismét az a női hang jelentkezett, aki két nappal korábban icut kereste. Szabó lakás? Igen. Szabó illónkát keresem. Nincs itt kérem. Kiment a vőlegényével a strandra. Maga kereste tegnap előtt is. Igen. Mikor jön haza? Gondolom este felé, de most már mondja meg, ki beszél. Én az icu édesanyja vagyok. Gondoltam. De én a lányával akarok beszélni. Miről? Ne haragudjon, ez nem tartozik magára. Szabó néni még akkor is azon morfondírozott, hogy ki volt az ismeretlen telefonáló és mit akart, amikor Bandi beállított a fiáért. Még jó, hogy a papáik hazajöttek már. Jönnek hamarosan icuék is, mondta Szabó. Annyira jól érezték magukat, hogy engedélyeztem nekik, maradjanak még. Mi azonban ilyesek vagyunk, igaz, Peti? Akár a farkasok. Hallod, mama? Nem vagyok süket. Látod, hogy melegítem már a levest. Húst kérünk, mama, húst! Milyen húst, mama? kérdezte Bondi. Fokhagymás disznósültet készítettem. Fokhagymásot, lelkendezett Bondi. Remek lesz. Velünk eszel te is, fiam? De eszek ám, érén sose csinál ilyet. Egy kicsit túl hagymásra sikerült, Petikének nem is adok belőle. Petikének sírásra görbült a szája. Ne nagy, mama! Csönd, egy szót se halljak. Ez nagyon fűszeres, zsíros hús. Neked, Petikém, leveske jár. Szabó bácsi már javában falatozott. Teli szájjal kérdezte. Mama, te nem eszel belőle? Már hogy ne ennék? Milyen a hús? Lehetek szinte, kérdezte Bondi két falat között. Egy költemény, mama. Egy fokhagymás költemény. Szabó bácsi csöndesen megjegyezte. Azért hús is van benne. Szabó néni, mint soros ajtónyitogató ment ajtót nyitni. És nem kicsit, hanem nagyon fokhagymás, állapította meg Szabó bácsi. Peti lovagiasan figyelmeztette az apját. – Meglátod, apu, anyu kidob majd téged! Szabó néni terelgette befelé icu ékat, bandi felállt, hogy megcsókolja a húgát, icu visszahőkölt. – Hű! Mi csoda szag? Feri, nyisd ki az ablakot! Anyu, mit csináltál ezzel a hússal? – Bedörzsöltem fokhagymával. – Én szeretem a fokhagymát, jegyezte meg Feri. Látod, milyen lovagias vőlegényed van? Felberregett a telefon. Szabó néni intett icunak. Vedd fel, biztosan az a titokzatos nő keres megint. Icút rossz sejtel megfogták el, lassan ment a telefon felé, és vonakodva vette fel a kagylót. Szabó lakás? Megszólalt az ismeretlen, ismerősnek tűnő hangja. Kivel beszélek? Szabó bácsi hússal kínálta Ferit, de az csak a fejét rázta. Előbb azt mondja meg, hogy én kivel beszélek. Szabó Ilona, ugye maga az? Igen. Pár hete a Palatinuszon találkoztunk, emlékszik rám? Igen, emlékszem. És most mit akar tőlem? Feri, ott van? Halász fél füllel Icúra figyelt s idegesen kérdezte. Kivel beszélsz? Icú leintette. Te csak hallgass! Igen, itt van. Ellenőrzés? Ha viszont viszontlátásra. Ne tegye le! Ha leteszi, újból felhívom. Akár százszor is. Akkor kihúzzuk a telefont. Értsd meg, semmi értelme. Életbevágó ügyben kell beszélnünk. Rólunk van szó. Halász idegesen rászólt icura. Tedd már le azt a telefont. Hol van most? kérdezte icu higgadtan. Az utcátokban egy fülkében? Ha nem jössz le, én megyek fel hozzátok. Lejössz? Halász ki akarta venni a kagylót Icu kezéből. Add ide a kagylót. Nem adom. Mindent megmagyarázok. Szabó bácsi megfogta feri karját és gyöngéderő szakkal lenyomta egy székbe. Hagyj, fiam, tud beszélni. Rita még egyszer megkérdezte. Lejössz? Icu határozottan válaszolt. Igen, azonnal indulok.